Bon vespre, què tal? Com esteu? Benvinguts a aquesta edició 213 del Culturetas a Mataró Ràdio. Avui amb Rita Audina. Bon, ah, bon vespre. Bon vespre. Rita Audina, conservadora, restauradora, d'obra gràfica, de llibres, de moltes coses més. I que, bueno, avui ens explicarà què fa, com ho fa. ho fa. Ho fa premiar de mar actualment. Sí, sí, sí, sí, sí. Però ho ha fet a altres llocs. Sí, vaig estar a Barcelona molts anys i ara estic a premiar. Molt bé. I amb en Carles Capella, el tècnic, a Culturetes 213, comencem. Culturetes, som el que escoltem. Culturetes, som el que escoltem. com els Manhattan Transfer, que són molt frescos. La cançó es diu Why Not. No, no sé si tu t'has preguntat en el moment per què no tirar davant una, una feina tan artesanal com la que fas, tan, jo diria tan diferent, perquè no hi ha gaire gent sí. que has de dir que restava. No, de fet, no, no m'ho vaig pensar gent Si m'ho hagués pensat, no ho hauria fet, segurament. Perquè veies que, que era una sortida especial, perquè era una cosa ocasional, perquè era el que més et va agradar durant la carrera. perquè? Bueno, això, no, no ho vaig pensar, perquè era molt jove quan vaig començar i com que càrrecs de restaurador en institucions n'hi ha realment molt pocs, i de restauració de paper encara molt menys, doncs jo tenia ganes ja de treballar, doncs vaig dir, vinga, vinga, doncs som-hi, som-hi, iau. Quan, quan la gent pregunta uh, què fa la Rita Odina, tu què els hi dius? Que -hi? Jo dic que soc restauradora, si tinc ganes de si no tinc ganes de parlar ho deixo aquí <ríe> i si estic més animada dic de paper i aleshores ja és quan tothom ah, ah no, de mobles no i dius no, no, de, de paper, de llibres de llibres d'obra gràfica, perquè fet de llibres eh, sí. inclou més coses sí, eh? gravats també, pergamins plànols bueno, el meu és el paper tot el que estigui relacionat amb això quan entrem a la teva web, eh, la primera, el primer post que tens aquí diu «Tinc fongs o tinc foxing?». Ah, no? sí, I... bueno, és que tinc el blog i aquesta és l última entrada del blog. Escolta, i llavors eh, suposo que és una gran preocupació per les persones que tenen documents amb, amb, amb fongs, no? Perquè, clar, el paper, una cosa semi viva Sí, és, és orgànic i, clar, és, és subjecte de, de, de fer-se amb bé, ràpid. I quan et vénen amb un, amb un document així, a ple de fongs, tu com... com bé, bueno, menys saps com fer-ho, no? Però sí. Dic, com, com els hi vens, que allò els hi quedarà bé? Bé, bueno, de fet, el dels fongs és lo menys és el més fàcil, perquè només he de desinfectar. Uh -huh. El problema, o sigui, em puc lluir més quan, a banda de fongs, o sigui, quan els fongs ja s'ho com menjat més, això és el que a mi m'agrada. <laughs> El que els que han portin coses ben putrefactes i plenes de forats, si no no té gràcia. Jo vaig veure en el teu taller a Premià de Mar, el que estàs mm -hmm. treballant ara, que és un taller molt bonic que és important que la gent sàpiga aquí el Maresme que hi ha un taller de restauració de paper. és molt maco. De la Ricardo Dina, Premià de Mar al centre, amb un carreró a eh, Sant Pere, és? En... Sí, carrer Sant, Sant Pere. i vaig veure eh una part final, no, on diuen els líquids i tot el que tensa, sí. i allà unes cubetes gegants per restaurar, sí. diguem, un paper de format gran. Uh -huh. uh, recordo en aquell moment uns uns cartells d'aquests sí. de, de la República o de la posa republicana. Sí. No uns sé. cartells de l'Arxiu Històric de Sants dels anys 40 de la uh -huh. volta ciclista de Sants. Uh -huh. I, I clar clau hi han cartells que estaven realment molt molt mesos. Sí, sí, sí, sí. I això, doncs, clar, és, jo, jo penso que és la satisfacció, a banda de la teva satisfacció, no? també per qui, per qui et porta el cartell de sí. restauració. com veu allò refet, no? Sí, doncs, bueno, com tu deies, el taller ja està separat com en dos. Hi ha la zona humida, que és on es fan els tractaments en humit, perquè la gent potser no s'ho imagina, però els papers normalment els rento, si no és una cosa molt especial, però en principi, bueno, passar-los per aigua és, és part del procés estàndard de restauració. I aleshores a la zona humida és on es fan tots aquests tractaments i tinc una pica molt gran i en el cas dels cartells que eren grans doncs van a la pica i han quedat fantàstics I els tens restaurats aquells? Sí, sí, sí, eh. han quedat molt bonics i a més faran una exposició al març, a, a l'arxiu de Sants i, i que podeu anar a visitar Què estàs fent ara? Ara si anem al tot taller que veiem Uh, Bé, bueno, ara tinc moltes coses. Estic fent... Bé, bueno, tinc uns, uns, per, uns pergamins de granollers que aquests és molt senzillet perquè l'únic que he de fer és fer-los unes fundes de, de conservació perquè uh, els puguis manipular sense grapejar-los directament i els puguis veure... I després també tinc bueno, molta documentació de, de l'arxiu de Gràcia, uns llibres molt grossos, que no em preguntis de què són, <ríe> no sé, informació de Gràcia, i que estan molt malmesos, i no sé, tinc, tinc moltes coses. Pulletins oficials, també. També, sí, sí, tinc molt material d'arxiu, i ah, després també tinc coses de, de biblioteques, també, de, del Col·legi d'Arquitectes tinc uns llibres molt bonics, tinc diverses coses. Treballes més per institucions, per particulars? Treballo sobretot per institucions. Alguna cosa, algun particular tinc, però bueno, 98% de la feina que tinc és d'institucions. I quina és la meca de la restauració en paper? És a dir, on, on, on has de buscar qui són els millors, on, on t'has format, o, o on et formes permanentment, perquè suposo que també, clar, les tècniques van... van la, la meca en quant a, a, a Coneix... estudis... Sí, o... a coneixement i a... Bueno aquí a Barcelona... Mm, o sigui, a Espanya hi ha diverses escoles i les que tenim a Catalunya estan les dues a Barcelona. I es pot fer a Belles Arts o es pot fer a l'escola on vaig anar jo, que és de la Generalitat. i bueno, Abans era una diplomatura. Com que això van canviar dos per tres, no sé, mm. em sembla que són quatre anys, però no sé ben bé què com s'ho sí fan dir. com sí. mm, No sé, alguna és. I bé... Bueno, a a l'escola on jo vaig anar hi ha l'especialitat de restauració de paper i a Belles Arts també ho fas però, però com si diguéssim el títol no, no és més general les dues estan bé les dues pots fer-ho i estan bé Quan veiem aquelles imatges a vegades no, a les hotícies, no?, de, de Sant Cugat, no?, que és aquell lloc, no?, que tenen... Sí, que el centre de restauració tot. de béns mobles, sí, eh? sí. I que es veu allà, tot, tot molt ben posat, aquella sí. gent amb totes les bates allà, no?, que sembla una mica la, la, la, NASA. la NASA, però... <laughs> versió restauració. Sí, sí, sí, sí. Uh, realment, uh, un lloc com aquest, com, com Sant Cugat, és, és el referent? És a dir, uh, és on va parar tot el que nivell bueno, de restauració? Mm, bueno, és que aquí a Catalunya està una mica barrejat. Com... Um... El centre de restauració de béns mobles els hi arriba, com diguéssim, el, el patrimoni d'arreu de, de, de Catalunya, com més important, i, i sí que els hi arriba alguna cosa de llibres, però, però clar, no tot. No? Vull dir Els hi arriba un, una petita part de llibres, i a més la secció de paper del centre de béns mobles és la més recent, em sembla que no té ni cinc anys, vull dir que realment estan com a les beceroles. I, i, bueno, I després hi ha determinades institucions que també tenen, tenen taller de restauració de paper, com no sé l'Arxiu històric de la ciutat, o... però n'hi han poquets. <fixi> going the have you gut and I wonder about your friends that are not I wonder I wonder wonder i Vespres de Ràdio Alculturetes, amb Lluís Vidal. I amb aquest i-wonder del Sixto Rodríguez, eh, recordant aquí amb la Rita Audina fora de micro tota la història d'en Sugarment i de la seva desgràcia <laughs> ha caigut en l'oblit. Eh? És una pel·lícula que recomanem de tant en tant, Sugarment perquè bueno, va tenir el seu èxit i, i no deixa ser un... la història d'un perdedor, però un perdedor que, que al final, doncs, de cor, és, és guanyador, no? perquè, mm. eh, perquè és reconegut a l'altra punta del món sense que ell ho sabés, no? Bé, els restauradors ja ja estem acostumats a passar... A perdre, també, o no? no vull dir que, que no és una figura... Vull dir que, tot i que tu puguis restaurar coses molt importants... No és tan glamurós, vols dir. Tu no surts mai lloc. Els, mm -hmm. els títols de crèdit i tal, és com que el restaurador no... Sí, que ja m'està bé, eh? Com, però, però, però quan vas als museus, eh, als museus grans, sí que... Clar, evidentment no surt el restaurador però sí que els departaments de restauració són molt potents, o dir que s'inverteixen diners, parlo de llocs... Sí, sí, sí, sí, però vull dir que no és una professió de figurar en lloc. Però bueno, sí, sí, clar, s'hi ha d'invertir, i tant. I a tu ja t'està bé, que t'han anonimat. I tant, i tant, sí, sí, sí. Si no tota la gent, tot el em trucaria, Rita, Rita, t'hem vist pel tele... No, no, seria un atabalament. Però t'hem vist en algun medi, eh? T'hem vist a la Contraportada, a vist en algun medi... Sí, de tant en tant, ja està bé, de tant en tant i prou. I qui vulgui més, ritaudina.com ah, això mateix eh? Qui no en tingui mateix. prou amb el que, que està escoltant, <ríe> sí, ritaudina.com doncs... Sí, allà explico tota la meva feina les coses que, que m'han cridat més l'atenció i Qui ve veure el teu taller? No és gent que ve a nivell comercial perquè té un interès o et ve algú que el vol veure? No ve mai ningú Ens doncs ha de venir gent a veure'l <ríe> Perquè és un lloc per visitar, sí, realment. Sí, no, a veure, el meu taller està molt bé. Eh, és, bueno, és ja el quart que tinc, perquè m'he traslladat diverses vegades i, i això fa, doncs, que, que aquest darrer l'hagi triat molt bé. Ha estat tot molt ben estructurat, molt ben pensat i, a més, hi he posat molt de carinyo i, a més, és molt bonic. O sigui que, que sí, jo trobo que el meu taller és el millor del món. Quan entres allà sembla que estic... O almenys la impressió meva és semblava una mica... Mm, que estiguis a Londres, no?, una mica. O... Ah, sí? Sí. Una mica per No, perquè ells baixos, així, amb un altell, un lloc una ah. mica... Eh, amb un carrer que, que no és molt transitat, llavors, no. bueno, eh, que sigui a Premià de Mar, que, que, que dius, bueno, doncs aquí hi ha un taller de restauració de paper, no ho no, no mm. sembla, no?, pot semblar un gratig des de fora, no? Clar, de fora no, no. Sí, no sé. Has estat abans a Barcelona. Sí, sí, sí, sobretot és, o sigui, la major part del temps vaig estar a Barcelona ara deu fer 5 anys que estic a premiar uh -huh. i bueno, com que no venia mai tampoc ningú, vaig dir bueno, puc triar on, on faig la feina perquè la, sempre sóc jo la que vaig a visitar els arxius i aleshores, si és igual on tinc el taller, el tindré on vulgui estar que és el Maresme el, Jo m'imagino una feina solitària Sí Sí, sí. sí sí. Allà estic jo amb els meus llibres <ríe> i els meus papers. <ríe> I la teva música, també. Home, sí, clar, clar, i tant, i tant. La Rita és eh, l'hidrana de la música clàssica, l'hidrana de l'òpera. Sí, sóc melòmana. Ets melòmana i això, eh, bé, en un entorn com aquell, doncs eh, no sé si és que et motiva, que et desperta, que et fa estar tranquil·la, que t'inspira... Bueno, tot, tot, ah, sí, tot, dir, la música em dóna alegria i, i sí, a més, la, la, tota la part de feina que és manual, que és gairebé tota, o sigui, excepte quan he de fer informes, tota la part de feina que és estar jo amb els papers, doncs, clar, em deixa la neurona suelta, no?, i aleshores puc, puc gaudir de la música. Si estic fent fent al ordenador, encara que me la posi, no no, no me l'escolto, no?, o sigui que ja ni me la poso. A banda de restaurar el que restaures, eh, la teva passió, podríem dir, o la teva... Eh, el, el teu feeling amb l'art, eh, cap a quines disciplines va? És a dir, eh, què, què hi ha, a més de la restauració, en l'univers de la Ritaudina Uf. que ha fet belles arts? I que... Sí, bueno, és que a mi m'agraden moltes coses. La música m'encanta. O sigui, eh, m'agrada molt, molt la música. Però bueno, també m'agrada molt... Ma, és que m'agrada moltes coses doncs no s'hauria triar, no? M'agrada uh -huh. molt fer fotos i anar d'excursió, m'agrada també el teatre i, i clar, i anar exposicions. I creus que està ben tractat tot això, a nivell així... No, està fatal. Al està fatal. <ríe> <ríe> bueno, és el que et deia abans, o sigui, tant que parlen de les polítiques culturals, només que en els noticiaris posessin cinc minutets cada dia de les exposicions que fan, no les quatre... És que amb cinc minuts al dia jo crec que, que canviaria radicalment el, el món cultural, no? Tan, vull dir, tant que, que ens omplim tots la boca, que si el Facebook, que si el Twitter, bueno, doncs si està claríssim que la difusió és la manera de que la gent conegui, doncs per què no fan una misèrrima difusió de cinc minuts al dia? Uh -huh. Serà per ah. temes? Si és que, que hi ha un fudiment de temes culturals? En un cas com el teu, aquestes eines a uh, facebook, Twitters... Uh... Ui, sóc la reina. T'ajuden. <ríe> bueno, no sé si... M'agrada fer-ho. M'agrada, sí. O, si no, si no m'agradés, no ho faria, eh? Vull dir, és l'avantatge de ser autònom. Sí, tinc el blog on hi poso moltes coses que que, que em criden l'atenció de la feina, a vegades més en clau d'humor, a vegades d'una manera més més professional i a, i amb l'ànim de, de voler ajudar a gent que tingui dubtes no? i aleshores en el al Facebook també hi poso coses no només vull dir, al Facebook sobretot hi poso coses que m'interessen a mi com a restauradora. No, no, no, no, del que jo faig sí, però també de, de que faci altra gent i al Twitter també ho toco tot. Qui, qui, qui hi ha a Catalunya que restauri com fas tu? Que tingui un taller de les teves Home, característiques. Home, que ho faci també com jo, només jo. Eh? <ríe> però d'aquestes característiques n'hi ha? De tallers així similars? De restauració de paper? Sí. Sí, bueno, ja et deia, n'hi ha pocs, però però n'hi ha. O sigui, de privats ni deu haver, doncs, potser 10 més. Ah, no t'ho sé dir, eh? Deu, devem ser, jo crec, que uns 10 o 15 i després de d'institucionals, doncs sí, també n'hi ha, no a part del del centre de restauració de béns mobles, hi ha el de l'Arxiu Nacional, després bueno, hi ha el de la Biblioteca de la Catalunya, l'Arxiu Històric de la Ciutat, n'hi ha, ha alguns. Uh -huh. uh, veig en, el teu, en la teva web un, una altra entrada que diu Nova metodologia de restauració per retornar la flexibilitat al paper vegetal. Ah, sí, sí. I com es fa això? Replacing, uh, replacing, replacing varnishes? No, això... Bueno, vaig, eh, van fer un simpòsit internacional a, a Holanda l'octubre, i, bueno, van convidar perquè, perquè exposés al tractament aquest. I sí, els, uh, bueno, hi ha molts tipus de paper vegetal. I, aleshores, n'hi ha un determinat que és especialment trencadís. El toques i, bueno, és, és superfràgil i és una pesadilla. I, aleshores, això és així perquè es barnissa... perquè fos transparent, el barnissaven. I, aleshores, el barnissaven amb goma laca, que és un barnís que es fa servir també pels mobles... Mm -hmm i, i bueno, clar, amb els anys doncs, aquest, aquest paper és, és tocar-lo i trencar-se i aleshores en, explicava com fer-ho i aleshores el tractament així molt resumit és treure el vernís i substituir-lo per un altre que doni la, el mateix aspecte físic però que no tingui els perjudicis que té l'antic mm -hmm. Sona bé tot això. Sí, per mi és fascinant. <ríe> per mi és dius, fascinant. Dius que va ser a Holanda, aquest simposi. com sí. vas a un lloc d'aquests així a Europa, veus que estem a un bon nivell? Crec que sí. Crec que amb restauració uh, de paper a Espanya estem a, en un bon nivell. Sí. sí no, no, no hi vaig pas pensant que som uns desgraciadets. Així com en altres coses sí, amb uh -huh. això hi vaig amb el cap ben alt. I on és el, el referent a Europa? És a dir, qui son, quins són els millors o, to, o tothom ho fa bé? Mm, qui és el referent a Europa? Bueno, tampoc n'hi ha un en concret. O sigui, els que van començar més potser eren més els italians, però, bueno, com que tampoc ens escolten, ara s'han quedat una mica desfasats. Però perquè... Pense'ls els primers perquè tenen més material i per això han hagut de fer més Segurament, estudi. Segurament. Sí? Els italians són els, els dir, que no? van marcar més les pautes de les teories de la restauració i tal, que que són igual de bons, eh, ara? Però potser en restauració de paper, doncs estan més... Bueno... No sé, jo crec que està bastant repartit, almenys en restauració de paper i llibres a nivell d'Europa. No n'hi no ha uns que siguin millors. Crec, eh? Però... Um... Seguim amb els Kings of Convenience avui al Culturetas 213 amb Rita Udina Je te tiens sur le monde dans mes bras écoute la pluie qui frappe sur le fenêtre Sons de la solitude L'invincibilité de l'on en cœur Maintenant j'ai peur s Escolta els convidats. Viu la ràdio. L'altre dia veia en una, una obra de teatre veia un dels actors, en Marc Rodríguez, que deia "Diu «Soc autònom, pago per treballar». Sí? Ah, sí? I em va, em, va flash, no? em va venir un flash del món dels autònoms. Oh I, i vaig pensar «Home, eh, tal com està el mercat laboral i de demés, no? tu ets autònom de fa temps». Sí, fa 15 anys i tens aquesta sensació de que pagues per treballar o diguem-ne que pots tirar endavant dignament a veure, tiro endavant i sí, tan dignament com puc <ríe> però trobo que els autònoms no dic per restaurador sinó tots, des del lampista fins, o sigui, tots estem molt mal tractats, uh -huh. molt, molt, molt Vull dir... no ens queixem perquè estem tan enfeinats intentant tirar endavant que no tenim temps però, vamos, estem fent el perdillo tots. Quin percentatge donaries a la teva feina d'artesania? De la meva feina? Quin percentatge? Seria artesania pura. Allò, o sigui, això és un artesà. Això de que estic fent. Estic fent una cosa que és art. Ah. O, és... I quin percentatge seria ja, ja. ja més productivitat, diguéssim, no de dir, bueno, doncs, escolta, això li poso aquí quatre àcids, ho, peço, ho poso aquí a la, a la cubeta, ho deixo, saps? I Clar. com més mecanitzat, no sé hi ha d'haver un percentatge que hi ha d'haver la, la mà de la Rita en allà. Sí. No? A Com? veure, és que la paraula artesania aquí m'ha estocat. <ríe> la fibra. Per això en fet, això hem fet. No, és que no m'agrada aquesta, bueno, m'agrada i no m'agrada. Perquè dona, a vegades s'associa la restauració amb amb una cosa, sempre que diques que els restauradors et diuen això, ah, pues una mica me vas apuntat a restauració d'mobili, <ríe> bueno, pues doncs d'acord, em sembla molt bé i segur que ho fan fantàstic però bueno, quan estàs restaurant Patrimoni, poca broma no... Tu no li pots tornar a la Biblioteca de Catalunya Va, un, no, no, un llibre no. que li ha tret els fons amb... mirant el Bricomania No, si. clar, vull dir que ca7ció. Ens, ens, ens diuen pel Pinganillo gegt aquest amb eh? vale, caxa7. Pareuvos doncs que ho facci i aleshores després com ho pors. Això està bé. També. Això està bé. Carles Capella és una home que es prodiga molt poc, però quan diu alguna que és un cop cada trimestre normalment és una porta ci. No, doncs, dir que la, la meva feina evidentment requereix tenir habilitat manual. Sense, o sigui, si no en tens, no t'hi dediquis i, I, evidentment, requereix destresa i, i sensibilitat artística. Però no m'agrada dir que, que és artesanal, perquè a la afegit a aquestes qualitats que tu has de tenir, has de tenir un coneixement molt gran del material amb el que treballes, no? de, de les propietats físiques, químiques, històriques... i Veig paraules aquí com en aquesta línia, no? Transparència, intensitat de to, manteniment de l'escala, dibuixos tècnics, esgrugaiment, fragilitat, acidesa, <ríe> i fins i tot una altra que, que diu ulterior oxidació. <ríe> són termes, no, però són termes d'aquests tècnics, però sí que realment, home, esgrugaiment sí que tothom i fragilitat, no? Però saber què fa àcid aquell paper o què l'oxida o què... quina és aquesta escala de dibuixos tècnics, fins a quin nivell uh -huh. i per on comença, no? Que, que són coses que potser mai i pot caure no un mortal que no estigui no, relacionat amb el, però, bueno, amb el document no? cal que hi caigui no? vull dir que a mi perquè m'agrada però igual que un metge tampoc mm. et dirà, bueno, doncs pren això, pren allò i no no et vindrà a explicar les que... propietats sí i... uh -huh. Vull dir que el que bé, però que si no, no cal atabalar la gent, tampoc. El que sí que està clar d'aquestes paraules n'hi ha ni algunes que perjudiquen molt el, el paper i altres que que, que potser doncs, no, no, no, no el fan tan malbé, no? Vull dir que... Sí, de fet, eh, és molt habitual que d'anys que per la gent criden molt l'atenció, doncs, per mi, allò pràcticament no ho considero un dany perquè ja ja ho veig com tan fàcil de reparar i tal que ja ni penso, això és una tonteria. I en canvi altres coses que potser no criden tant l'atenció, jo penso, uf, aquí, ojo. <ríe> sí, que si la percepció que té la gent d'una cosa molt perjudicada, molt perjudicada o poc, eh, jo me la que acabaria molt de la de la meva, molt o o bastant. Mm -hmm hi tendències noves, coses que es fan ara amb restauració de paper Ui, que no es feien? Ui, tot el dia surten coses diferents. I sí, sí, productes, sí. sobretot? Home, productes també, eh? sí, productes també. Bueno, ara el que està més de moda aquí en el meu mundillo és la nanotecnologia, no? Ara uh -huh. tot, tot el dia doncs, parlem d'això, però bueno, dic, això són coses que... <ríe> però creus que és una moda o realment la nanotecnologia ha ajudat molt a que el paper ara es restauració? Sí, no, no, no, trobo que sí, que, que ens serà molt útil o que ja ho està sent... Però però també penso que que una bona restauració es fa amb el cap. I aleshores, per molt que tu tinguis aquí, com els, el que deies tu dels tallers de la NASA o els grans productes miraculosos, això no, no existeix. El que existeix és que tu facis un bon diagnòstic d'aquell no, objecte al que li estigui passant i aleshores sàpigues establir les prioritats i ho bueno, sàpigues... És un tractament adequat. Un tractament passa per, eh, suposo, les seves fases, no? Tu, per exemple, un, un duc... Document... Quina és la mitjana de restauració en temps, eh? D'un no sé, llibre que està malmès, eh, què sé jo, eh? Que vingui del Monestir de Poblet. No sé si has fet alguna al Monestir de Poblet, eh? Però... No, perquè ho tenen tot a l'Arxiu Nacional. Ja. Ai. <ríe> Ets de Poblet, oi? Eh? <ríe> Però m'imagino, no? Et vénen un document allà, amb un, amb un totxo d'aquests i... Bé, ho bueno, varia molt. A veure, un llibret que, que no s'hagi de fer res en els fulls o que no s'hagi de fer pràcticament res i que només hagi de treballar amb les cobertes perquè és el que normalment està més perjudicat, doncs potser, o sigui, és una tonteria en dues setmanes ja ho tinc fet. Uh -huh. Però si em vénen un llibre allò al còdex del segle XVI amb pergamí fusta i tal, doncs potser m'estic un mes i mig. Uh -huh. Depèn, depèn. Està clar que, que hi ha marges, no? Vull dir que... Sí, sí. sí. sí. Eh, Retornar la transparència perduda, diu aquí. Eh? Diu, sembla clar que fer servir els productes originals no és recomanable pels d'anys si que això comporta. Però encara hi ha diverses opcions possibles. Les resines sintètiques es poden fer servir per mitjans aquosos o no. Sigui com sigui, aquestes resines retornaran la transparència i també la intensitat de to. Aquest text, que és un text bastant tècnic, però bueno, jo veig que és bastant clar, Eh quan tu el fas uh -huh. estàs, estàs parlant diguem-ne des de les entranyes de la restauradora o estàs buscant aquí doncs que la gent entengui el que està escrit bueno, les dues coses a mi la meva feina m'apassiona aleshores m'agrada um, molt explicar el que faig i, i tot i que jo ja m'imagino que ningú que estigui mínimament relacionat es mirarà el meu blog, jo intento que sigui comprensible a qualsevol, perquè és un blog. Vull dir, en, intento, com a mínim, almenys els primers paràgrafs que el lector situï del que anem a parlar i tal, i que bueno, a partir d'aquí cadascú al seu nivell doncs, sàpiga... Doncs, el, el, no? Aleshores, els restauradors potser es quedaran amb quin producte ha fet servir, per què ha fet això, per què ha fet allò... I fa... bueno, hi ha algú que no sigui restaurador i dirà, ah, pues, que, caram, no? quines coses que fan amb els papers... Bueno, pues, sí, la idea és que tothom ho entengui, però però que no hi... sense detriment pel nivell de, de l'explicació, evidentment. Has parlat de passió a la teva feina. Eh, no hi ha molta gent que es dediqui a coses amb passió... Eh per sort encara n'hi ha. Sí. Eh, és la clau de que tu estiguis fent el que estàs fent, aquesta passió que tens per per la teva feina? A veure, sí, sí, mancant Vull dir, sí, jo, jo trobo que... Bé, bueno, primer ja, que sent autor <ríe> Com no t'agrada el que facis ja malament. Això està clar. Però, no, però sí, sí que és una feina que a veure, no diria que estigui mal pagada però pf, amb això jo no em faré mai rica amb això uh -huh. vull dir, és una feina que per mi està ben pagada en el, perquè em dóna vull dir, perquè em dóna altres recompenses a part de les econòmiques una satisfacció personal i em, sí, em dóna per viure uh -huh. i aleshores amb això, bueno, no és que en tingui prou amb això em, em, em sento molt afortunada perquè avui en dia tenir una feina pues, és ja un gran què, no? Molt bé ens anem cap a la part final del programa sí, amb l'Enerri Salvador. Qui borda les chemins Se faner tot demà Je garderai au coeur C'est le qui S'allume dans tes yeux Lorsque je t'aimais i merveilleux de nos 16 printemps petites fleurs d'amour tu fleuriras toujours pour moi quand la vie par moment me trahit Sur mes 20 ans, je me vado je m'arrête un moment pour respirer No sé si del... Enric Salvador, que... que ens ha il·lustrat en aquesta part més, més passional eh, de la feina de... De, la... de la Rita Odina arribant a tres quarts de deu de l'espre. Hem... Hem parlat abans de, de tendències, no? de tècniques. Ens has dit que hi havia la nanotecnologia. Això a nivell, diguem-ne, més bueno, la... la moda. Quan tu vas a un lloc com aquest que has dit d'Holanda no? o algun lloc que hagi anat de... de trobada no? del sector... En... a nivell del vostre de què es parla? Es parla només de novetats? Es parla de... Mira, què estàs fent agora, Una mica com el, com el teatre, no? Ara què estàs fent? Ara què estàs fent? No? Estic al restaurant aquest tal, o restaurant o no sé... O, bueno, hi una filo o hi ha una filosofia de vida al darrere dels restauradors de paper? Saps a veure, com... si hi ha una filosofia de vida clar jo no me n'adono perquè no, no, des del meu punt de vista doncs, els de més els de veure iguals i no, no ho distingeixo i aleshores, com que som molt rarets, doncs si parlem de papers... El dia... I quan he anat a trobades d'aquestes, tot i que es pugui parlar... clar Sempre et posen algun tema i en teoria estan dirigides a tractar temes determinats. Jo el que trobo és que els professionals amb el que disfrutem més és amb, amb les coses quotidianes. O sigui, saber... El, el dia a dia de l'altre, no? Ai, però pues tu fas servir això, en lloc d'això altre, que, que són xurrades, doncs aquestes coses són les que realment després t'endus a casa i, i, i, i apliques més, els consells, no? A... Com, jo que sé, com si tu digués, doncs pues mira, jo després de d'avui els espaguetis els hi tiro un raig perquè no se m'enganxin. Doncs pues mm -hmm. aquestes xurrades mm -hmm. doncs, són les que ens fan molt feliços. Et ets cuinera quan estàs amb els sopers? Ehm, no perquè no, perquè no no, no treballo gaire bé amb, amb receptes de re, no no he de barrejar, no els productes si ja ven en venen fets. No hi, tant, no, hi ha tanta recepta de, de cuina, diguéssim, no. de, i ara faig això, ara poso l'àcid, com una pràctica de laboratoris, saps sí, o, bueno, o o sí, les que ja hem, les tinc ja tan interioritzades que ja ni les penso. No, no no tinc no no tinc, molt cuinar, eh, però no tinc la sensació d'estar de, cuinant, no. Mm. <laughs> Molt bé. Rita Udina, cap a la part final del Culturetas et demanarem alguna recomanació i t'esperem doncs, que, que, que la vagis pensant. Val, aniré pensant. I mentrestant anem a escoltar el Lucio Batiste, amb aquest eh, Penso a Ate, que és un, que, bueno, és un altre cantautor italià que ens ha molt al Culturetas i que de tant en tant ens demaneu al culturetas arroba i ja sabeu, les vostres sugerències sempre i les vostres idees benvingudes al nostre mail. io lavoro e penso a te torno a casa e penso a te le telefono e intanto penso a te come stai e penso a te dove andiamo e penso a te le sorrido mm. Masso gli occhi e penso a te Non so con chi adesso sei Non so che cosa fai Ma so di certo cosa stai pensando esperan però s'estan cercando cercando Bé, i a la part final del Culturetes eh, volem fer-nos el so del que s'està fent a la Tantarantana i per això tenim eh, un dels directors del projecte Nissu que és Albert Pérez Hidalgo Hola Albert, com estàs? Hola, bona tarda, aquí ja. Bona tarda, Molt bé. estem aquí explicant una miqueta el que esteu fent al Tantarantana i, i bé, doncs, eh, que millor que parlem tu perquè ens ho expliquis, no?, una mica. Què tenim? Què tenim en aquest projecte NISO? Doncs, eh, el projecte NISO és una companyia que va néixer farà uns cinc anys. Eh, tots, som tots un, un equip de, sorgit de l'Institut del Teatre de, de diferents branques d'interpretació, de scenografia, de de dramatúrgia i, i de direcció. Perdona, eh, perquè estic pel cavall ara mateix. I, bueno, tranquil, tranquil, s'assembla bé, no et preocupis. Així, sí, sí, i això, som un, som un equip que va sortir fa cinc anys i ara mateix acabem d'estrenar ahir mateix el nostre quart projecte, eh, que porta el títol de Teenage Dream, i bé, és un projecte que hem pogut eh, desenvolupar gràcies a l'ajut del Teat de Tantarantana, que bueno, ens va oferir... Ell ja havia seguit una mica com la nostra trajectòria i ens va oferir, doncs, per per aquesta temporada, una coproducció eh, per, per poder inaugurar el que és el Cicló, que és el Cicló de companyies Independents de Barcelona. Mm -hmm. I, I res, ahir mateix vam estrenar amb el Teatre Ple... I, i molt contents perquè la rebuda va ser molt, molt bona i contents perquè és un espectacle de creació. És a dir, que mai no, no sabem nosaltres tampoc si agradarà, si no, si, vull dir, nosaltres, a nosaltres ens interessa, però, clar, ara falta donar pas a l'últim pas, que és eh, obrir-ho a la gent i, i veure quina rebuda. I ahir la veritat és que va anar molt bé. Molt bé, la ens agrada veure que, que la vostra companyia que té uns 3-4 anys penso, eh, eh, ens dieu vosaltres mateixos eh, quan us descriviu que neix fruit de l'amistat de les afinitats artístiques i sobretot de ganes de fer i ganes d'experimentar que és una bona manera de presentar-vos no? com a, com a, com a... Hem tocant l'escenografia la dramaturgia, la direcció no? aquests, aquests, aquests conjunts de, de disciplines no? sí i eh... Clar, sobretot sorgeix, eh, com, com tu vam diu, de, de l'amistat. És a dir, bé, ens hem conèixer tot, tot un equip eh, a fent a fent classes a l'Institut del Teatre i, i bé, allà és, és realment la cuina on es comencen a formar doncs eh, moltes companyies perquè són moltes hores estudiant junts, veiem moltes coses i, i llavors sempre sorgeix, sorgeixen grups que normalment el que volen és eh, canviar una mica el panorama o molts coses, aquestes unions surten perquè, perquè no, no, no veiem, no ens sentim reflectits, per exemple, en el teatre que es fa, llavors doncs tu dius, bueno, doncs vaig a fer-ho a la meva manera i, i així va esforçar projectant-hi, realment, per, per poder desenvolupar els nostres projectes i no està depenent una mica doncs, de, de que et truqui d'un càsting o d'aquest et truqui ja algú o una companyia ja consagrada o un director, sinó doncs, fer la teva pròpia feina, que a al bé. final eh, és el millor. <ríe> Molt bé, Albert, doncs sort aquí al Tantarantanes i vau començar amb un bon peu aquí doncs que, que duri... Fins quin dia esteu? Sí, mira, estem eh, d'ahir, que va ser tot el Sabri, fins l'1 de març. I estem de dimecres a dissabte a les 9 i diumenges a les 7. Doncs... Eh, bé, bueno, tot el mes de febrer estem allà. I, bé, bueno, la gent que estic a la pàgina web del Tantarantana, que és tantarantana.com, podrà trobar, doncs, moltes comptes i i la veritat és que preus molt populars i em això estem bastant contents perquè perquè bueno, sempre hem estat partidaris de els preus populars perquè que és més fomenta caracteritzar, una mica ho hem aconseguit perquè creiem que ara el Càlerts per a la gent vingui al teatre perquè perquè costa molt llavors si sí, si sí, hem de baixar el preu perquè vingui més gent doncs endavant, després ja parlarem d'altres coses, però ara l'important ara mateix és que s'omplin els teatres. Molt bé Albert I, bé. doncs vale. uh, moltes gràcies i sort i fins la propera A vosaltres, gràcies Bona tarda Adeu. Molt bé, doncs res Rita teníem aquí, espectant aquí amb el tema de teatre no, no, molt interessada, és el que deia. <laughs> Què ens, sí. ens recomana la Rita Audina per acomiadar el Culturetas d'Audi? Mm, doncs, com que sóc molt, molt, molt, molt clàssica, eh, us recomano l'oratori de la creació de Haydn, mm -hmm. que, bueno, que encara que sigui oratori sembli un pal, doncs és molt bonic i, com que la meva feina és creativa, doncs és una de les músiques que més m'agrada, perquè tots canten i estan insultants de felicitat i, bueno, és la bomba. Com tu, com quan acabes una restauració Ai, de paper. Oh, mare de Déu, és una passada. <ríe> Rita gràcies per venir. Gràcies a tu, gràcies a tu. Uh, benvinguda sempre aquí al Culturetes i sort eh, amb els teus nous projectes. Sabem que estàs fent un màster, que això doncs, et porta molta feina. Ai, sí. I que vas combinant, no? Diguéssim, ara sí, màster... Sí. Amb... Màster amb què? Diem-li un nom així ràpid. Bueno, es diu la gent... Màster del Diagnóstico del Patrimonio Histórico. Bueno, no està mal, no? Bueno. Sí, no, no, ja m'agrada, ja. Està bé. Doncs uh, res més, acomiadar la Rita Audina i acomiadar-vos a tots vosaltres des d'aquí, des del Culturetes, a Matau Ràdio. Gràcies, Carles Capella. La setmana que ve, més programa. Aquí, bona nit a tothom.